А вона проходить мимо. Жива душа, незвичайна, як семеренна зірка милого світла. Їй потрібні стали дім, забезпечений шлюб, любов, діти, побут у доброму ладі. Її мистецтво, краса і дружність, товариство і вихід люди в чудових одягах. Вишукана розвага. А, ви обидва, особи вузьких відгонів, обидва сліпці. Вам суджена? Поглянув і спитав Олег похмурно. «Невідомо, а всі спізнилися в здогаді. Вона, я конструктор, і останній хто? Ви?» «Останній?» «Мабуть, мушу з гіркотою визнати, з вами була б щаслива. У моїй душі надія, мов будівля, підпалена з її руки, пішла золою. Після прірви, якої і ворогові не бажаю, так поривно минає остання молода смуга мого життя через неву іспиту. Знаходжу ціну нової правди». Супроти самодумства. Я чув, Таїса перестраждала в катастрофі, почуття очищені. Суть, хоч не зразу, чудесна дружина буде. З теплом щирості, багатством сердечним. Мені відхід, безбиразно і глухо проказав Олег, відхід далекий. А що замислено? На незвідані зовсім виміри духовні, відхід. Їх досі минав. Вирішальні. Тепер височина крилом торкається до всіх сердець, більшістю нечутливий для нього. Ми притоплені в бурхливу каламуть політичного дня. Але зрозуміймо, настійнюється Зенон, скрізь народи в пориві до рятівничих перемін, мов потоки прориваються скрізь бурелом на слобідний рух. Докорінно слід змінити розбійний двір. Який? Колоніалістичність кожного вигляду, хоч лисячо прихитреного. І негайно. Бо там сотню народностей засмоктує якийсь, назвемо, сатанізм. Ну, залізно-нашийниковий, мучительний, висотливий на всіх жилах. Для всепланетної кормиги гріха на половину червоної, на половину жовтої занозами. Слухайте, якщо демократія, а я цілою душею при ній, то демократія для всіх і справжня, повна, тільки так. Зенон, договоривши, схопився і почав підбирати дрібне галузя і тріски на згрібані бродягами. Розмірно вкидає в полум'я, аби не примерло. Олег, піднявши покинуті газетні сторінки, додає до ватри. Що ж, я присторонююсь. Час до того назрів на повсюдні вибухи, але далі невідомість і крізь неї треба розглянути дійсні образи подій конечних. Обидва спинившись, придивляються до примхливої розгри ніби куща, невловимого відтями. Кажіть, домагається Зенон, мій слух розвішено. Випрані сорочки на шнурі з прищіпками, говорячи Зенон, оглянувся на перехожих, літніх, нетвердих кроками. Я в тривозі від непередбаченого, як серед сплутаних стежок. І я в тривозі теж, як на перепливі туманів, сповідується Олег. От ви про народи спориву, добре-добре, але сама розбурханість їхня з насильством і великою кров'ю через ненависть і злобу присліплює їх духовно. Вбігають скрізь добрами, адовитих обманів, до помноженого нещастя. Думаємо, революція справджується, якщо змінює систему відносин. Сам лад в громаді, зовнішній для душі. Але коріння всього в ній, в грудях. Гаразд, припустимо, математично. З машинами визначено правила досконалої скомпонованості співаурейської музики сфер. На тій основі спляновано найдовершенішу будову суспільства в чудо-системі. А взялися боговорожці провідним гуртом здійснити. І тоді з істот роз'їдених невідкаєними гріхами вирізаються наверх, перекалічуючи весь проект на злу карикатуру його. Збиранини всякої чорноти. Змійний підступ, шакалля, свинство, звірячість на взаємопожиранні і всякий другий асортимент подібного роду. Замість гармонії навертається тартар, гвалт, безодня мук, казбеки кістяків над тереками крови, заглушується ангельський росток на дні сердець. Повер всього розростається заздрість жадезних, Тягнуть собі скарби в сади, бо обкрадаючи слабих конати в бездомності або катуватися в концтаборах. «Кат візьми!» – ніякові зеном. Часом чую в собі спокушеного злодія, хоч я ніби чесний.